Нове на ринку українських пив На правах реклами Виноскульба від Рея Брадбери Гірчило на наших вустах Років так за 30 тому Повільно приходячи на зміну Необсохлому там таки молоку І в тому далекому радянсько-українському дитинстві Ніколи не думалося, що ця тема Тема рідкісних, може й неіснуючих напоїв Колись заторкне і зацікавить знову За три десятиліття, що минули Перекуштовано вже, здається, все Услід за добрим поетом вже можна з повним правом вигукнути, і не пив я у цьому житті лише сухої води. Але і тепер знаходяться твори, які зачіпають. І до таких творів належить повість Олександра Євтушка. «Коли я розгорнув кілька років тому безіменний рукопис, бо він був поданий на літературний конкурс, тож дані про автора були заздалегідь дбайливо видалені. Зі сторінок оповіді повіяло солодким димом осіннього картоплення, яке палять вересневими вечорами на всіх просторах нашого краю, зокрема і по тих клеванях, Цуманях, оликах, через які проходить залізнична відказ з Рівного до Луцька. До запаху диму домішувались аромати готельних кімнат, запилюжених і лунких концертних залів, міських дисельпотягів, київських площ і музичних клубів. Все це було в тексті, але текст взагалі-то був зовсім не про це. Текст був про кохання. Тому одразу ж ліричний відступ, який плавно переходить в дуже компліментарну дефініцію, Олександра Євтушка варто читати. Вже хоча б за те, що у своїй творчості, посеред інших завдань, він ставить собі завдання цілком нездійсненне описати те, що не піддається описові, впіймати неосягненість почуттів, стосунків між людьми, логіку абсурдних випадкових діалогів і невисловлених, лише відчутих на скраєчку мозку думок. Поза тим, повість пиво забрикосів практично нічим не вибивається, з ключа реалізму. Є в ньому живі теплі персонажі, навіть лузькі рівни присутні в тексті. А чи знаєте ви, що таке лузькі рівне для істинного Волиняки? Це Содом і Гоморра, це Манчестер і Ліверпуль, це Хіросіма і Нагасакі. Це віковішне ревниве суперництво, як між командами «Авангард» і «Торпедо», давно вже не існуючими, проте назавжди реальними в пам'яті. Матч триває і триватиме вічно, за будь-якої погоди. Саме у Луцьку, тому місті Суперникові, місті Фантомові, одвічному і нелюбому сіамському близнюкові міста Рівного відбувається зав'язка повісті. Музичний фестиваль, молоді люди з різних кутків України, розмови, спілкування, зближення. Думається, що коли можна було б і справді посадити за облитий пивом стіл в готельному номері якнайбільше сьогоднішніх молодих, то в майбутньому відпала б необхідність усіх тих широко розрекламованих круглих столах при президентах та інших достойниках. Об'єднати два береги Дніпра дуже легко. Це вже робить і таки зробить добра музика, добра література і добре мистецтво, а не важка металугія чи там хімічно-полімерна промисловість. Повість Ліптушкова також із розряду таких об'єднавчих явищ. Бо вона, як говорилося вже вище, про кохання. А з такими речами, насправді, не жартують. І тому не дивно, що фінал у творі може комусь видатись розмитим. Оповідь не закінчена. Ніяка справжня історія кохання не може бути дописана до крапки. Вона має тривати вічно. Даруйте за пафосність часових категорій. Тому наприкінці свого короткого і вельми зв'язного виступу автор передмови квапиться висловити глибоку вдячність всім директорам, усіх провідних українських броварень за їхню неучасть в реалізації даного мистецького проєкту. А Олександрові Пушкові просто подякувати і побажати йому ніколи не доживати своїх історій до кінця, як би багато їх у нього не було. Олександр Ірванець. Биво з Абрикосів, коли з дівчиною знайомиться доволі себелюбивий, і на кілька років старший молодий чоловік, з дівчиною, яка сподобалася з першого ж погляду, що може бути тут цікавим. Запитання виразне, але дурне. Після подібного фіналу напрошується рішуче одна відповідь: цікаве, це знайомство тим, що воно так і не переросло в сердечні стосунки, будь-як, з поганим чи хорошим винятком. Тому відчуваєш, як у голові вибудовуються і поглиблюється, мов електричний розряд, ще один нейронний ланцюжок. Що викликало розлуку? Ніщо. Розійшлися після того, як торкнувся неголеною щокою її щоки, а вона пригубила його вуста, відповідаючи зовсім не так, як сподівався або мовчки просив. Тому вдруге теж цмокнув її у щоку. «Я приїду». Я обов'язково приїду і пішла. А в історії поразок та перемог двох статей рахунок зрівнявся. Певно, один на один або мільйон на мільйон. 8 жовтня я, Матвій Оргуль, та мій товариш Іван Гацкевич виїжджали до Луцька. Впоратися з емоціями на залізничному вокзалі важко. Певні пережитки, пов'язані з подорожами. От-от когось зустрінеш, от-от і вже поза домівкою. Може, з кимось розминувся. Непокоїть застереження від того, що не стрів і від неспокою, що роз'їхавшись так з людиною і не побачився. Але жалю не було. Фестиваль, конкурс чи відбірковий тур – для мене це не мало значення. Ми, як гурт «Мала земля», збиралися злабати кілька своїх шедеврів, наче на прощання, якби я у таке не хотів вірити. Шоста ранку, благодатна, тиха свіжість перед мандрівкою. Стихія свободи, до якої назбиралося стільки сили, надії і бажання. Нарешті я сприймав не дорогу, а ми тут, ввере, розуміючи, що друзів у нашій згацкевич музиці об'єднуватиме лише сама музика, та ще Гацкевич збереться кілька десятків егоїстів, і кожен буде на своїй хвилі. Більш за нас обдарований або ні, тільки випавка та дах над головою зможе нас згуртувати. Особисті симпатії, стосунки те зараз було другорядним. На плечах – гітари, позичені з муж у якій я завгоспом. Наш потяг прибував до платформи Ковальського парку, і на його каботажних вагонах писало щось на зразок «Змій Горинич». Сіли в другий від голови, білий, з какао з густками, ламінований салон, столики, м'які сидіння, підголовники. Рушили. Таке враження, наче від міста до 245-го кілометра їдеш не обіг кордону, а назад до Рівного. Особливо воно наростає, коли на цьому довгому відтинку наближаєшся до Рогачова. Але опісля тільки на потяг рушає з наступного, 246-го, як одразу ж полегшення. Розумієш, що звільнився і котиш все-таки до ковеля, і то якнайшвидше. На зупинках читали різні написи.